گران محترم اور کو کشیہ القران علامہ محمد طائر رحمتہ اللہ علیہ دا تفسیر القران 1983 کشیدہ د دی د مینار دو پټیا سټی ایشا دی تو د سنت کیسټ انشریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت تازان زده مین چوک جنگیر اور صادی پروپرایټر انور شير کرہیج موبایل نمبر 0315710124 اسمانو علا شاید دی داږي اگر روز قیامت شاید ده چې دغه او سات الله مخه عذاب ورکی شاید نو اما چې هغه پغت دې چې په سشي بیان کړی د توحید د موهید توحید د دې غاره شلا په مطلب واغلی قطو دخنت اكنس ا پرانا چو کنا کور واره دون زاکر وو چې د لمبواله اوري بل کړی یا الله یو دې پرې خبر نه پوهه نست ا دې څه کول د مومنان سره حاضر شروط کیاس حاضر نه شتور مومنان غزر الیتا ا ب دې نو غړله د مومنان مگر دا خبره یا غیقین کړه په الله طالب صحیح یو الله رحمت کید سر سن رقیب دې رپټ لیکوایې جا جا کې تانې نه هیڅکمر یاد ترتاه خورا څه زمانه نقصان دې ان ایمان لله قدرت او الله چې له تا ځغنون کوي الله پرجبانی کوي یقینا کسان چې تکفیر رسول مومنان او تا فتنہ بدنامي کوي مومنا او تکفیر کوي رسول مومنان شریر دي ځکه باور نو کوي دیر دی عذاب دی حضیر عذاب سوزن که مومنین کامل مومنان اکامل مومنان در صحابو نچرتا دی مودودی صحابو بذنان کنی توبه نی دا حق کلی مودودی امحات المومنین آئشا اگه زبان دراز ویلی دی توبه نی دا حق کلی ویس پیانیلی در روز تاتا نو مودودی او تیزا جنگی لار کنا مون پو دارو ناملات لیگو وزد داو یو روس ته لري بی دینه اول امریکه ته تللي کار مرشه نو کمي په جننه جات پاکستان ته راولشه پيندله د پاسې نه راشه نه کا کی چې درې ورځې نه پځینه نه لکی مونږ ته کوم کې ورشي کیږي کی دې پاتېږي ناقل اگل نگل کپارسید اوری جیدان پاکنی زی مرد جنازه آشوا اگه پارالداولو خدا دامنگل کپارسید لی جیدان لی جیدان لی او با خیل لاز ازه ملک، ایمان ازه ازه اکار دی ما تولی که پلانه روس آتا نستانی پیچرکا کرد اتاکم دای که مر شویده اپ بازو ری که ایرا مرمیاتو که امنانی آترونو لی ازه مر ازه دولاو لی چاگا پده اکی ده مرده راقی چابونه گواری تو بھائی نده اخکره آده فتن المومینین مصداف سوپنه یاو ریدر بیتی نده تو فتن المومینین خونس اگره او بل فتن المومینین کری ده یقیننا کسان که نک ستناکی واچوند گنگی واچوند بدنام اکلا مومینانا مومینانا مومینانی اتو باؤنکی ندهلی را راب جانوند ادهلی را راب زدوند که ایا کین ناکسان تیما یاد پاللا یو لاکمل غل عمل کې دې دریجن تنوري رونی بهي ځلان دا ویلې دا کینې ویلې دیول سرتای مضبوط الله پره غي مخلوقات ا دې به روز دی الله به خو کې دې مومنان له محبت رونه کې دې مومنان سرا خوند ارش بل کای آ چی غاری هغه له تا ته خبر دې لا کړو کوملا تر دا دا پر انیانو سمودیانو تدا غیلہ کرفرنسی کنیدی چاہ چی کت حوکا دا باز عمل داغا انجام دا دے اور چاہ چی کت حوکا دا نیک عمل داغا انجام داغا حق و رسو دے بلکہ کافران چا ان چاہی کنیدی اللہ چاہ چاہ پیر دیدارا گرم دا قرآن برد لا لا فليد ابذر كيو لوهي معقول دوه يا دته رياري ار جاي تي دياو بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق ما دراكم الطارق من اجت اخذون كل نفس لما عليها عبث فلينظر الانسان مما خلق كل قمي من ماء دتيا كل من بين الصلبه والترائب انه هو لا رجي للقادر من قوه ولا ناصر والسماعات الرجيه والعذيدات صدينه لقولا حسم ومأوى في الهدم انهم يجيدون كيدا واكيد كيدا فما هير الكافرين عند الغروب ذا ذل یو خامس پای کې بیان وکړم چې د انسان پای کې نمونه وا او بیچاره تو د هر مرسال پای کې انصالو ان منې راځه سنورم نب پای کې تفصیل دیو من او نړی د شواچ قاهري پنځم نازع پای کې نن دې او تکزيد د جهانوا عذاب سزا شپږم اباسا پای کې تعریف او تبلیغ وم تکویر اپا غیر کے در کامت از دنیا حالاتی اتم انفتار پاک قلاصوات اونہم متفقیم ترغیب الالعمال الصالحات او انشقات پا غیر کے ترغیب صحیح دینتا ایو رسم بروید پا غیر کے نمونی دمونکرین و ادم الزبینو ایو رسم درسم تاریق دا قلاصوات ما ثبتا ذکر گئی شای جسمان استوره اسی جی کو کتا ورا جسره قراتل باه یوهه قراتل باه قراتل باه دغه نن وولا او ترقل باه د شپې ملوراو ټنګ وولا هغه استوره چې شپې را قتلت انج نو ثاقب استوره دې دین کې هغه استوره چې شپې و در سش شایب دې فنا ڈا دا اتنو او حکل چیو خالقشتے تصرف او دارے اختیف آسمان کن دے آو رب دے پسائبینو چیہ تا تکم ہلاک گنئی آخو زیر آجی تورچی اوروکشی تورچی اوروکشی نیتے آر چوک مگر پاغنگاہ بانشتے سنکے بارا آسمان تے دستور محافظم نوارتے زمان پا قبضہ کتے نودی کوئی انسان تسنہ پیدا رے پیدا دید او بود تکی دنکونا دا فکر دا ناریونی ٹوپوالی رید او دی پویزد شاکی آده چجاکی که صلح شاکا ہوئی دا مذکر او بود شانو دی اور ترائب چجاکی ریسی نی ترائب و ها مسکولتن قص جنگی دی حماس سب ملقق کرا دی ترائب و ها سند آگی صاف دا لکر دن ششیغنی نن الله قوت کو قدرت والا دی یا کارش چې ظاہر وشي عقیده سراي راځنه واکیده دا کومه کيده چې تاسو ته دا واه ظاہر شي عاماس نوی انسان لاره طاقت هم یمدادی صاحب شاید عثمان دباران والا باران رحمتونه ورېږي و انسان نه قانون ورېږي رحمتنا ازمه کا قانون لکې جو اگر کی اگر غنون کی اتوه نتوه ده جذرغنو که داوینا واضح ده. انا ده توقع ده تدبیر که تدبیر تا ده دین ده خلاف گو. او ده تدبیر کم تدبیر نمولتوال که را نمولتوال کم لگ دا دولو سورتونا فیسباق تا قیمت کیو. او پده که مختلف اتوار ذکر که تفریح. کپ چې و او هغه چې قدرته ده او هغه چې فاجل منعاج فاجاله او غدان اقلاك مخلوق براد ان شاء الله ما شاء الله انه يال من جهره ما يفعون يسرق اللي تذكر ان بعدي الذي اصنار الكبرى ثم لا يمضيها غيرها يا عبد الرحمن ذكوا لك رسمه به صلى بل تدرون سياده دنيا والاخره دو قائم ابقى انها ذلك كلولا توزي ابراهيم موتا سوره اعلی دو مسئله بیانه ادوان ایمتونه در شپک سورتونه دی دیر دی اینا پر سورت زحاق آره افرد شپک سورتونه که مضامین رو کریم را جمع کئی یو دی سورت آلاء درم الغاشیه درم الفجر آسلورن البلد آفینزم شمس آو شپکن سورت لیل در شپک دی پدې کې روان مدانین راځي مکري دي پدې صورت کې دوه مسلې بیانې یو مسله دا چې دا غني چې خالق ته هرشي الله دی اډې دا دا غني چې په الله هرشي الله دی مې کله دا جوړه غوښه نه نو حاصل صلوات دې صدې هوو ميا الله پاک غني اغل شري کوي ګوري اډاولي وایي جسن باچان نائبان مقرر کئی نو اللہ مقرر کری دی بادشاہان خستری کی گی بے وصدی خافل کی گی اپا کب رضیت بانی غفلتنی رازیز ترکی نو دا دو یو مسئلہ خالد دارشی اللہ دے ادو مسئلہ پاپ وارشی اللہ دے ادو دو مسئلوں سر ادو نعمتنا یو رحمت قرآن ادو نعمت جنست کژړم ریې ماته شکریہ مداکرا ینه قران باندې عملو کو نو دین نعمت لور کوم جنت ذکر کوي خو کو ګناانونو ځا سره ربان ها الله کته غړي مخلوقات برابر کړي دي ها الله چنده کړي دا اور چاله ایږي کنه دا کړي نو برکاته څنګه بل څه نصیب نو الله زما کړي دا هرځتا میګیټه الله زما کړي دا د دې ته سم کړه حیوان ته کړه آ تا چوکلې چراغا نو ګرځي دې وخور را وځ تور غوسه ان وځ تور سني کی فنای کی نو اوره مسالا خالد لار شلاوګا ک کته دې قبر دې دې سره یو دې ما ذکر کې او بللو قرآن نوکي قرآن سوالاتن صالات اتره قران ما اوخین قران ما پیرا مگر چې د الله رازې درې درکې اوس دې مسळा په دې الله په شي باندې چغله کېږي اوی چ پټوي دین مسळा حالندر الله غنا اول مسळा حالندر شي الله غنا مفصب به نو کولو شریکه مخلوقات او دې نعمت اسان بچم تا جنتا کتاب قران عمل تب بودن. پندور کو نه تا به اسان مودن پند کو کفایدره کوي پند ور کو نه رسی ذکر اشاره ذکر کاخذ په قیاس ته لکه بیا ذکل خیر خیر ذکر ذ هوشر په قیاس ده ته بیان کو کفایدره کوي نه رسی په حضرت رسول ذکر کړی دا شکیه تا پند ورهاسو اچو چې دلنه ری کی ابل ته چې دین نصیحتنا اوران ما آباد دشت دنه کی ورلو تا نه با فنا کیږي پرې کې انويسږي وندي کامیا خلاصې ځانګه پات ايا د الله ربي الله صلی الله یضو نه مانیږي سره چې الکل اقرای جنت ورکی قران راولې کو مانی سره بلکې غره کو تاسو جن د دنیا قران څنګه نشوي اخرت غره ما کی دادیانو په څیر ټولم بنو صحیفیز ابراہیم و دو موسیٰ صورت کے دو مسئلے ادوان امتنا دا دو مسئلے امنا نو اللہ و دوان امتنا در کی آو اللہ و مستوى. بسم الله الرحمن الرحيم قال تدع حديث الغاشيه وجوه يومئذ غاشيه عملت الناس فتصلى نار مقامته تصف من عينين آنيه هي سلاموا تعمل ليم غري الله ولا يغني من جور وجوه يومئذ ناعمه فلشائيه راضيه في لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريه فيها سرر مرقعه ومقاعد ومنابر ومصوبات ومجرابي مقصوطه افلا ينظرون الى الاذى كيف خلق والد الى السماء كيف ردت والارض كيف مدت ذلك كل نعم تذكروا الله انت نکه سورث کې ترغیب قران ته دږي سورث کې ترغیب بیا ور کوي چستا ډیوټي استا کار قران کولې نو کې سورث کې منکرین دا ذکر شو چې دنیا غره کړو دږي سورث تسدید وکړه چې دنیا غره کړو دایي مقام مو سم ځای تا دلته تا تا پام در ور دي چې د رهبت وی مخلوقات با د ارجانا رافيلي د مغنا پدارکه دليل به عاملتون هرکار به سره کایشي د ساتای استری به موږ نه دليل آوایی سره عمل شي د ساتای استری به دنه مشي ور ګرنتا اسکول به شي پدې باندي چې نه ګرمنه نه به دل تام زری اقا گیادہ چرا حقن خری داں گی دایبا دای تام خو کی حق به خری مې دا سربې انبا لوګمن کي دای تام بن رہی سربې چلے دتو خپل انبا لوګمن کي اډېر موګنا په دارک به خوشالهي دواجه د کلامن لیسای ها نو کړي کې دین مرزایو وجن تنو چتکي بای نا مووی پر خبرات ابری کې باچې جاری ابلیک به کور شایې اچته لورې کور شایې وای او کوګونه وای کې ورشي دیار ابي سري وای سب وصف ورشي زرادين زربفت وي زربست والا سينه زربست دتوري مخصوصه ورشي وای نګوري ابلتا اوتا څنګه پیرا کوي لکه اوخ کي قراءه دم پیرا کوي اتاسو پا اغیر بانده کورسای جوڑا کنگ بابشاها نو با دبوسو بوجایه دکی کری نو یاو بوجایه یاو مختب بل بوجایه بل مختب بوجایه او دیر پاسا بای فرسو گوڑو او یاو کوش شاتا بای تو کورسای شوان دا او چا کورسای وان دیوو پا او دملاست زائبا مو نو اوخ بامروارو دیو با ناستو مو سنچے تاسو کورسائے بار جوڑی کری دی نو دارے جید اللہ پر دنوارک مدنگی دنگی کورسائی آسنچے دار کورسائے روانی دی نو دارے جینتی کورسائے باروانی انگو رئی پترداد مان سرنگ کورد شرے دے اللہ گھڑو لے رئی دارے جید بفرائی آغا فرشونا گھڑو لی انگو رئی پرنطا سرنگو ضروری شرے دی دنگ دنگ دارے جید کاسی بھوچتے پرس نځو باندې انګورې بغیتہ څن خوښې دا سوتې هاکر شي حالت الب مقام زمای کې یو محلوا دا دې دې کې منځو باندې سید رحمت الله علیه قرآن دې ما دې را ته پوښو قرآن د اصلور دلال फुले ذکر کړل نه پینځ ذکر ان نور کړو اته کای شرم دا سنا شو دا را کړای کې دا مولانا ماتویز براو گو رسخ کاری جرتا مای اسمان و مقام اخو گو رسخ کاری لکدا غرونہ جبل ای بیقویس کاری را مای غرونہ و دلان دی سخکاری مای از مکا و سپی گردی مای اخان و پینزم شیخ کاری کاتا مای نا و قرآن خواق دلیل ذکر کئی کده آخل عرب کده اصلو یا غرون دی یا اسمان دی از مکر اخان دا سلو رو اصلو قران قاره دلیل ذکر کوي چې انسان اغلي دلی نه دی یا دا غه څېورتنی قران په شادت بیا ذکر کوي چې انسان وی نه دی دایته دا خاريف دا کدا منزل له ځکه قران دا ذکر کوي دا سرور او موږ سرور سرور مرفوع د دې کوسه اقاب الوظوا نماز کما او زادی مخصوص زادی تشبیہ ورکر خدمت کہ تا سنګه قران ریښی دا 15 کو 30 دې 15 کو 92 قران 30 دې 92 قران نتیجې مدار الہ کومرا دلاکين لیکن چې واخت کوهره وکړه آغا پور کې لاضا بلې زبوش راور كون تا قران دی بیان ما ته ذیلات اما باندې صاحب بسم الرحمن الرحيم والفجر وليال ناشئون وشفق والوثر والليل الداجس ار ذلك قسم الليل هجر الم تر كيف فاعل ربك بعبادني الذي لم خلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بجهد يقرعون الذات التي تهفل البلاد سال سر بيال بساده المستقبلين ربك ستعذب ان ربك لبالنصر هو نعمه فيقول ربي ادرن اما ادرن تلاو بقدر عليك الرسول يقول ابيحان كلا بلات دي من اليتيم اولادها غنانا تاملكي وتاكلون تراثا لم يذهبون مارح بنجم من كلادك دلر دك غضب دی ایوم ای دی جہنم ایوم ای دی انسان ورنا لوتی کرم یا پوری allele دنی په حیات کې ای می دی الله یاد وغواځو اقدم لویته کوته او او تا پا ای که سودا و نکرا تانو بهتر اوقات لدو که پا اگه تا کوشش کرده تا با نجات من دلیو نو اگه بهتر اوقاتو که تا کو شنو تو لا لار روجی دیو نو ساتلی نو ستنگ پیده اوی وجده گوائی ما ماه میش دیده دیده چون رمضان با ایمان نو ایتدایه اون پا خلق او دانه کی ترغیب اور کوي عمل شاید دي صاحب غفلت صباح سبحان مرا ذلو اثر دارک یا هر صباح چې صباح اوکه فرشته رازق زش پہ زی از روزی رازق او نا گنو معاف کوي متو د پروتي تا کوی جنو او د پروتي شاید دې وخت سبا صفا غفلات او شاید دې صفا غفلات هغه شپې لاس هغه شپې ايمان د حج یا شپې د رمضان یو دو رکمه تي وختونه لاړو چې الله معافي وکړي او درته غفلت او شاید دې صفا غفلات جوف تاک جوف د اظهر او تاک دار افیر جراختار پر اللہ معافی وکړه حجاز ته او طرف یو کړه نو انسان تا دا وقت تیر تیرږي او تا دلته جهازه نه ته به تا وقته نه لړ د نجات او انسان تا په دې کې ګوشه نو ته اشپار کړه چې ازر روانه شي بسم الله الرحمن الرحیم یا نوې حلم مستقین فاصره سو چې طلب د پکې غوای شي یو د انسانه کاری غوشي نه کوي آیسته پدې کې اته ما ذقلمند را قسم په اته ما دې بيان کې ګر دوره فتاو قات نه اڅه ناقلمند ساتل کوي لا رمضان لا دوره قرآن به کاو قات د لا کتاب مسته شه او الله رضا حاصله انسان انسان لړ اسې ਵਿਚار کوي یا غافلانو ني ني سرنکار کړ سره دا دیاں سره اولاد يرم لول مغلو والا ذات الهماس داې لوری په بندي الهامي کړو اوا ځان پیدا پیدانه کې شو په په دنیا لمي خپلګ پیدا شي شو وخت پیدا کولې شي او هغه په پیدا کول شو کې مزبوطه سموديان سموديان چې توګل به کاني په وازل قران کې وازل قران غځای کاني به توګل نه شنګار اپرون صاحب دل افکارو آګهزان سرکشی کړو په خپل ملکه نو زیاد چدي خلکو فساد نو توګه بچي باندې ستارب یو غل غاب یو غل قزاب نه ورشه غفلت یې کړو انکار یې کړو ساقی کښ رستا څنګه باندې هر انسان انسان دی کړه چزماجي کې زندر اب حضرتون کی دلارا دنیا کې خپل شاری ور کې نوای الله دې زات منسم کله چې دنیا ور کوم دیو یاله په ماي فضل وک ا ما باندې سانو ک ا هر کې ازماري کوم د ځان کوم په دبان لري مال ور کوم نوای دې رب مال پوڅو کله ځان دي مال سبب تر فضل احسان لري اغلب سبب غضب نه دی تا سبب سبب انسان ګرځو او اوس د فضل راخیم کم شې چې درګې دې د خپل انسان دې هغه دارې حضرت مون دې یتیم چې دا غلطی اتام پردې تیمه پردې لرای ور کړې دا یو یار بهسري ان یو طالب بهسري اګه ما دنې شه اغله دې جامه یا هر کې دا غوونکو دا جوړه توه ونده دا د ما اخر له شو دا د ما اخر یې تو افلا زان په کې توت کا چې دا د ما اخر له په کاش کی نو تا انسان غوونکو د عزت منځ زان عزت من کې د فراج دربال کې ځاګارو کا په تل دوی څل په لړ زان لړ په خورا د فقیر دا دې نه قران کې ذکر دی چې یو جته ورشي نو ورکا ته دې او فري تاسو میراث قران دې ترجمه میږي خو استاد تمي ترجمو کا فري تاسو میراث قران دې مې چې مڅويسه په پښتني میراث او څنګه له نور څه مې چې نه جي دې میراث معنا پښتو بھمان چه, چه پختو کی ماناً دا میراس کنگو ناچی پختو کی مانا کو پاکارا تو راس اخر مال تا savaی چه دا مرو پاچ شو eg مح مال تا ماه نا%, ننا پختو کی مانا دا شو 떡 کوڑanha مورو مال، فراغ در نہ دا مال سو خوری تاقور جنت مرو معلل ہے بھمان چاہی Зعار خبیصه پانام پیڑی که نا اجنز پختو کی مو آیا پختو کی خو آیا چه ستا جامع دو صدا ستا چای دو او چای در مورو مان ندی مساله در آن نکریه جامع دیتی جوڑا کری دا اگ گوڑا در آوری دا اچای کرده چوری دی پایسه پایسه دی روری پایسه آره در مورو زائی جنازه در منده غلط نراره جنازه دیگ ده پایسه تنراره آره جنان زله د کاند پاندا کا پروتین را لري او دا وسه کار دي به کجو کله درمندي جوړ کله دکاني جوړ کله د جنان زنا لا ته مريل دي خړي دمو رمال خړا ډېر امينه کوئی جمال تر امينه کوي فلوکی نو کرن کې ځانه فلوکی پتو ورغلو ډورو مينې کې جره ایمان په خرسه در صدې سو کې نه پیسې تیواغله نو می را وتاو کیا ایمان دې ځنه قربان شات ورنه دې پیسې نو خلک کوئی مټ دې ځنه قربان شات زمیندار همټی کلهي نه کوئی مټ قربان شات او دی وی زما ایمان دې تانو قربان شي ازما دې دې دانو قران کې څنګه واره ټولې دي؟ هغه یې جنولومره حانته میځري انسان په دکان په تجارتلو دکان ګرځي اوس په دکان ګوري وقته جال که حانو ته که بهن له ساتینی اته دکان جمعاستنو کې ګرځولې نه جمعاستنو پرمن جاناسته اڅه دا قرآن نیولې پدې باندې راټولې وقد جعل دينك شائناً تسيغيه دین دی باسکې لکه په واسه کار کوي نه تم په دین سره کوي ولې څو یفله اصحاب شواینی اګه دین واسکر له نه دنیا سکد دی چې تاسو ګزارا پرседа زما ګزارا په دین ده دین هر را کرے کار راستہ یو ایمان بونی فائ جا گو سات باندے اگر سنہ رواج ہی اگر مقلدی ہو جائے دین خر تو لگ جائے نور ایم موئی طال مقصد یو ایمان ابونی ہو یہ مسئلہ ہی کہوا اپے دمرہ مار کو ایمان منہ ڈے منہ ڈے اللہ سنہ تعالی مرد مين دا قربان شاو دین مين امتانه قربان شاو یقینا کله چولې کولی جسم کا پځ کېدو کېدو اکارا جیرب یا معنا ما سره ودا پدای چې دا فعل معنا پیداوار ذ متعلق وي کوم متعلق ذ انتقالی نوراگې کوم متعلق ذ کارکېږي جال بر مقارشن اکارا جیرب افریشې صاحب صاحب اکارا بکه جی دغه کی ندارت انتیاب وکې انسان یادې به انسان خپل عمل خو چرته دینه ګټه اوای به دې هاي چې موږ ککړې مې دې چون درا سدين خو مې دې جون لکړ ندارت شان دا عذاب دې چاررا کومه عذاب چې دل ورګي لای عز بو مون پوکشه رځل سره معنا و عذاب و پشاند عذاب اللہ عذاب عذاب او عذاب اون کی سوخ عذاب دغه بيداله الله دې کوم عذاب ور کوي کین اخرا سم تولی به شي عذاب د کفار ان پری عذاب اچاتا لا عذاب دن عذاب بنور کوي ایس سوخ پشان عذاب دخلای سوخ لا يعذبه احد سزاب اون کی دله سوخ څنګه غواځاب ورکه مچو دا سدا راکي عذاب یود لا لاس کی الله متولشي هیڅ وايي بلچا او چې فقهي سره شي زمين انسان ته وي لا یوازه بو احدن صدا باور مکې شي اچا تا پشان رسالګو انو متولشي ای سو او چې کس سره شي نوراتنه الله عزاد بن اور کئ سوچ پشان ززاد عبد خدای اومنه تیری سوچ پشان ترور دو خدای دایو سخه او ته لا یو زبوجی د کسای کرا چې کوم دې معنا بدل شي ززاد بن کئ شي پشان ززاد دو چالو را اومنه تیری شي سوچ پشان ترور دو اے نفس یقین کپالا را شافتہ خوشاله به شي خوشاله شي نو تم نشه زمہ باندې یار کې سده اوقات کې اغي کلام کوله ادرنه وشه جنا الله الرحمن الرحيم لا أوتينا بهذا البلد وانتهلوا بهذا البلد ووالده وما ولد إلا قد خلقنا الانسان في كبد اي احتملن يضر عليه أحد يقول اهل السماء اللبد بما يحسبون لم يره أحد ألم نجعل له عينا ولسانا وشفتاين واهدينا بالدين فلقد حمل لقبته وما درك ملاقبه فبورقبتنا وطعم في بيني ما صبت يدي مدمقه بيني ومسكين دامترا ثم قال من الذين امنوا وتواصوا بالصدق وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا اصحاب المشؤمه عليهم نار موصدا مکه صورت کې ترغیب او اوقاته نو اوس ترغیب دي اعماله تا سورۃ البلد الله دی راول سن سات کې تقریبا 30 کال لږ شو وو حضرت د ټول نړۍ کې خدا د پاکستان متبرع زیراتون د وکړو بوط لګی دلې تعلیم او قران مور کته کته دا کوم دی دا نو قران دستګاړه زه څوک یې مې تخزه به تاله دردي مې څو لوګو نه راضي میرا پوه ته وکه ما ته راکا وی خان دیوبول پوري یې مناسب لا الحمدلله زی ډوړایو کوي یو ولته یو په تلې خان د زما سره څنګه غاړو ما ته وی سدې نه وځه ما نه میلمه نه دي ما تا څوک یې دایو زمانہ وا اد کولې سلاشو وشي وا نو کو ویل جاي ویل انجینر جاي کی کلیټوي او دېزه مصدر صفته یان دې کول او اصلاح نو کول اصلاح دا و چې مقبرې به روانولې مقبرې وې لګي فنا کړي دا اکلې مقبره او له شوا بغې زموږ ما جا مزه چوي ک څوک داونی وې اچار دی راشي زینې پرې را خلکو یې را جنګ کړي په ما را پروت وک او ایسی تای پیش کرم ما تای تاب ممبران صاحبان منی کری دی مای آو اوالی دی منی کری دی. ما دا زما پا دین کی ناروای دی مای دا سمودیانو نا پا مسلمانانو که دا دستور را غلی دی چه قبرستان منی شوالی ما دا انسائی کو پیر دیا دا جرمنی اوالا پیش کر چه مای اغیر کم دا وشیتونو چې گوار زمان قبرستان که انوی انو, انو. ترقیم داوه جی چه ده قبرستان اونه منی شواله که او دایی که پل جوری بغیر د قبرستان نینی قبرستان اونه منی شواله اگه پل ده پل ده نی جوری کنه ده ای پادت بکی ما تایی ادر ده مهتک ده ادر بگی و دا ده ما ده مذب کلاف ده ده نفیدن ته تسوی که ما ما سوید کرده ده دا تایی قده ما جل کی واشو غلطه ما پر نه پدنه انته دا د قبرونو بيزيتي کوي قبرونه ډېر او کړ کولر په جوړي ابادنامو شو اب منتفي دا رلي ملک دستون دي متاز او اصلاح دی کوي متاز او قران کې څه صورت زدهشته وي لیکلي اصلاح و نه بیا کومه کتاب شو قران کې سورته جلالین دی ویلجیټ رسول مې مې ویلجیټ ویل چې موږ بلد ورته پاره وای کوی سورۃ البلد ان سورته ویلجیټ تاسو مې غنه نه لوسې پای کې لري کېد اصلاح دا توه ماوي موږ سره ما یو کینا سره من سورا ما زه د روم د کې غوښم تاسو وای په دوه غنتی کې وای لري کې لري ما ته یره ته کېم بی جن سړی ته زمینو نه دي د مملکت څخه کې اندای شي نو د قران چنه ده مونږایو د کلی اصلاح سورته بلد په کې دی اصول دي نه د ذکر شاید کوم دا کله اته حلال ګڼل شي کلی کې څرګنه چیتاله تا د اصلاح وکړه نو ته حلال ګڼل شي او هلته باندې باندې ته فروتی دی کلی که خاق شاید کوم او تا دی کلی که فروتی انتا حلون تا حلال گنه لیشی دی کلی که حلون بیاده البلد او شاید کوم دو والد اما ولد شاید کوم پا دی غورا بانده چه انسان ما پی راکره ده پا پار دا مجاقات امیر د بلد امیر د کلی بیمبر دا کلی آغا سره پا کاری چاگه مشقت برداشت که کابت اصر که مشقت تا وی او دی انسان گنا زاری یا غضر چاگه تا اینه وی کابید وی چکر غذا بدن تلاله چی مده کابید دا کار دی چاگه شار بی دا سی شار بی هنو چکم فضلی بوری نکتا او چې تم ویني نارای صافه نو ورځو راځي او چې کم غلی دی نه نو انداز اندام سره او چې کم داګه نه دلی دی نو کاوه سره کوي نو اندام یو یو کار کوي او کبید داټور کوي کله چې نه خرابې نو ته دې رضا ناز نېږي زر زر کی اپر نګه کبه ترني کبه تیزه کبه دینه شکرت والا دا ان انسانه ستاپه تکلیف تیر کړو ابراهيم تیر کړو نوح تیر کړو آدم تیر کړو ته پیدای د پار د مشقت نو تما کله اله سمه چې تمه شکرت وکړي د لیکې مې پیرا کړو ابراهيم شاید کوم داخله چې لیکري کې ابراهيم مشقت کړو اځیکري کې محمد رسول الله الله پیرا کړو مشقت کړی تا کی کیا کې منسان سپارده مشقات هغه مان کې انسان چې لازم شي په دی چا څه دې چا په قبضه دلان دي نو ته مشقات وکړه یو د کریسټانو اره سره مشل جوړول غاری دفاع کوي تکې برداشت کوي کولار لاس کی رمبه لاس کی لار سمئی مسلمانان نشه کړو کلهي ملاقات لیکن هغه ابوجاه صادق په پاسې نه شي نا وصول کی تعلوت ای زکا بادشاہ کو نانکی یو دا غطا اتخو بل بکر زاد او فی العلم اور یو انسان لار مشر اغا پکار رہ چه جفاکش ری او تکریف باداش کئی دویم چیزر کلی مال پزای لگی چه بیضای لی وا انسان علاق بکر مال دیر اګمان کې چینو نیدل زو خو خراب نه کړی و ښه راتللې بدله ښه راتلې ماز به زای لاګي یتي ګزورېمو دلور دوستر کې عجبا اډو شونډي وګوراکنه بس بڅرګو قوا کړم راستر کې دلکې وګوراکنه مال به کم ځای کې لگوم ولسان نجبا ته پوسوږه ګان صدر تزې ما جوړي وي او شفاتين څوکې جبه جبا بند که ده بدنفازو حسن که بیان که شنڈه لرک که نظارنگی بیانو که دیم دکر اصلاح چه امیر جفا کشوی مشقت برداش که اد دیم مال پزای لگه وینا رشتی نی که او خیر مندتا زینو ده خلاسی نجدین ده نجدت نده یعنی زاید ده بادای و ده نیکای تصنیه تقلیباً ده طلا عنا ذکاک دغه کتلې په ګونډای هغه ګونډای د کامیابی جو هغه مقام کې انسان په مشرف دی سږي په تعالی سره ګونډای د کامیابی جو خلاصو دي شکتي د خلکو څخه پجاله کې پروت ته تعلیم ورک د خلکو څخه ناچار وي بيسيول اورک تعلیم ورک ماز داوي امیر د بلښت یو جفا کړ شي دې د کلی چندا د کلی شه چې په دې لګې 47 مانکم یا خلاص کور دی دي پر ټولګي کې سقابا لوګا یا تک یتیم چې ساپل دې مقربا انسان دې یعنی سین کې حال پروت دې دی. د اصل د کلی څاردارې چې په هغه کلی کې مان را یمې خیرات زکات او په صحیح ځای کې لګي کله به وي او کرے وای قبض سرته قران خداوی یو ایک واری کا او امیر دی قبض کی نبی علیہ السلام امیر غبا قبض کو اغا بخش کو بیا شومے سے بعد دے دا کرن কই کچی مانو پکی ہندو دینی مشرک دینی وی دا اقل کو چې منی دا الله کتاب او نه کئ لک لگے جو کرے تتدا کر نو خلق بو تعالی ان نو خلق تو اکلش اب بیان کې دې مې ربا نه دي دغه دې یوهي طرفه والا او که چې انکارې کو دنیا کې جادو جادو نتو ماله په سې ځای خپل نتو کړه نشاس نه دا دې جسر والا په دې به ورچښې نو دښې نه اسلامي اصول دي چې د منبر د کلی جهات شې م ماي د کلی پزای لګي او اګه دې تاسو بدرې دی وای بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد فهم عند كتابها وقد خا منسها كتبت سمو بتوها هذه بعض الاشياء فخدم رسول الله عليه الصلاه والسلام تقياها وقد لدوا فقروا عبد منام الرب بميم تسوا ولا يخاف عقباها رتكي جاء سلكو جنيكني اذان پليكان موږ صورت کې تردید عامالو ته نو او श्रद्धा خې دې بدې کړي چاله کا کیده خاندا او ځان کو موحدین کشميري شاه دې نور اتا دې نور بغیر د نور نفصل زميندار کی نكېږي او شاه دې نور کله چولګي نور پرسه چې بارانو یې سپومې نفصل ستای شي نو سپومې ته اچي اشاع جنوال کله چې ظاهر کی لری کی دې تیرې لرا جلها جلظماتا کله چې راځه لری کی درې اشپار کله چې پټکی دې دلو تیارو سلوت اسمانه لرا جلها پیراګل اسمانه لرا ازمکا آ چې وای کړ سړکې د الله لرا دنیا کې چې زمیدار کای نه غلطه اساس دې نه پکا دی یاو نور که نور پا خاصل نلگی نو خاصل رو کران دی بینکس پومی که آغا نلگی نو خاصل سکایشن دریم روز نو کسب بکلی کئی آسرورو مشپا چه ده ارام کئی که ارام شپا نگی نو انسان ختم شو او پینزم اسمان چې ده آغای نو بادان پکی گی آشپا چې چه زمکی چه زرغنه پکی داغه ست دي لمدا پکار دي تا لا پکار دینوار نور دینه بوات چې پیغمبر کتابداري کې رواني چې تا باندې نور نور ني نو سبا څه او که حدیث پیغمبر ني نسومه ماي کړه ټوله کیږي کې لنور پرسه اطفال رساباو کله چې پنور کې کار ختم نکنه نور نه نسومه ماي کې کين پنور کې کور تونه را سي نسومه کې رواني حدیث سینمووی نو کولی صاحب یو اصل موجودی وی غچواریت نشته اره کلا کېدلیکي تیارو تاله روز په کار ده چې دې کې تږل دین زکه دانایي ټول روزو دیه نو روز ز عمل په کار اسپا کرې د پړ کې لا تیارو چارامو کې سوچوم کې سبق هم زده ته جور که که اسمان درانده نی دانگیر اسمان شریعت لانده نی نتابه در خیزان صوب شید اپادن که بدن که در لاح قانون جاری شی او نفس آقای که اللہ پرابر کرده لرا اگردو لیدی دی نفس تا د بدایی زنی که ال همه حاضر که رو گردو د بدایی را ریم و تخیر کامیاب شاہ آسو چی زان پاک دا بازائی عطاوانی شاہ آسو چی زان منڈی لیکانو که نیک نی دسوئی منڈلو تا یا زان منڈ کو پھجور که بازائی که درو غریو سمودیانو پسل کشائی چوئی لگ بدباق نوئی لیتا در اللہ پیغمبر دادا اللہ نا تدا خلافی را کریدا او و بودر دیدے نو درو جن کو دی حضرت سالی لراک نو لاسک پیپر اکرد آگئی نو نازل که اللہ تضیح بانده عذاب پس اوقت جنونو دیچی نو برابر اکرد انیرگی اللہ دانجان دا مخلوقات چه سوق تباکی نو خدایت زین انیرگی جمانا پتز باعت نزارنګ یې چې دې دین تابېشه اوکي بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلی ما خلق الذکر والوحش حينا قائما ولا شتاقا مما نهار وتقا وستقابل حسنا في يسير الولجا فمن انقلب وسرنا وقتها في حسنا في يسيره للوسراء ما يغني همال واذا تذقاي نارين نار الوداوين ربنا الله الذي يتي مالو يتزقوا ما لا حدن العلى ولسوف يرضى يردك تفريق یا عمل خودت اسمه ده خو یو دے عمل مقبول ایو دے عمل مردود دانش ی ار عمل کونغه مقبول دے یا عمل مردود دے نه یو عمل مقبول ایو دے عمل مردود اګه دو عمل لید برابر د دې تفسیر هي شاید د پات ترې پدکی مخلوقات اروز کړه کې ظاهر کې مخلوقات ظاهی کې مخلوق تلنا مشقار د برابر دی د دې برابر او شاید دی یو چې راګی دی الله نور ما دا نور برابر دی برابر دی څنګه زمانو له برابر اسه کې انسان له برابر تازه ده مختلف تاز عمل من ده برابر سر که شپا رو بی ده برابر از سر که نرخوز ده برابر ندارنگیز تاز چور کی ادا کی ده حکم آقا غای حکم ادا کی یو یو سره ده ده حکم کئی منی ازان ذاتی ده بدات دانتی عمل کئی بدات تکی پلاو پسې چل پسې له دې ਵਿਚار وبکې چې ناغو قرآنی نو یو عام شرط دا دی چې اټيان کوي بما الله دې شړ دا چې په اټيان کې د ناقص انسان د پیغمبر نزدا ساتي او دریم شرط تصدق بنوځنا فتذیکی د کلمې له توحید مؤمنه وي داز دې شرط دی چې اټيان په ما مر الله کوي او زان دا بیدتا نساتی ننید منزوریه اتیان پا مامار اللہ کئی او بیدتا ننکئی او ایمان پا کینیشتے نبیان سایتی دا دری شروط چی ناسان با قودل و جانتا ای نظر آمار قبول شو او جنگو ننو و مافتم آجا چا بخلیو کئی اتیان پا مامار اللہ کئی اصل کیوئی مان نور کئی او معظم ذکر کی چی مان نور کئی اګه معظم نو بدن نه کې یان چې یان کوم امر الله نه کې یو اوسته نه ځنې پرواسه چې دا بداختې اضافي صدې ژوندان بچل نه پار شو څو شخص اته دې کې د کلمې توحید آسان مکو د جهان انت چې دا شراستی راسن یپ یا دنیا دیول نه افاجبونه سي د تمال کړی چې موند دې دې دې دا ته امرا اچار دې له اول قضا کي زمای اچار دې یې تاسو دور نه چلمبي وای ادننه ماشينې دې تا مگر بس باغ آ بس چې دنیا کې تکذير در الله کتاب کو اذان اړو او ته د الله کتاب اور دل شي دورنا نه پردگار چور کو مال اذان پاکو انو اچال لته څه اجر جنای بځای ورقوله نعمتین دچاخ اجر نو مگر کوشی کو جزامه الله حضور دې چې الله باندې رضا کی چلو بسم الله الرحمن الرحیم وذکر الیداس جما والدع رب توما قالوا بر الله خير لكم من الاولى ولا تفيو تیک رب تو قالم یتی من صحابه و مصایده برتم حق اما کن کی صورت کې حالت ته متو د زوحه شروع په لیر سره ادي سورو کې بیان نن پیغمبر دې نو شورو په زوحه سره کوي اشاره دې درا چې umat تیار شه الله رنا سره واست اګه سورته په زوحه شروع کړه پیغمبر اول حالت مزخانه شاید دې زوحه وای باندې وا شاید دې زوحه د صح 85 کله د کډ کی مخلوقات دا داړی आम्ही شی چې زوحه واښو نو आम्ही د څاغ وخت او د شپار نومي شش پي نه برابر نه داویږي د واهرا ټولونه باندې ده چې واهرا څنګه مي شپراجي چې څه خپاشو او جيبان څنګه مي شپه باندې رواي باندې وا تمه راو کېګ نه دې په خو ته الله را اني تاسو راي ځان کړې او ستې حالت ور وې ته راځوم باندې خوایبا ستاسو ته چی شي ازله چې د به کې ته مقام ته سوی کی دنیا کی تو چت کرے نیمندلا کرے تین مزا جلد الہ دار کا لاون ته په مشقت خاصه لا تعالی حیران چه ذو بیان کوم زالن حیران زالن مسترب کیا وا حیرالا نو حضرت مستربو لایدر ته سمع کیا قرانیدر تعالی بے مالا سنتی بے تعدا حالتور ترشویجی نویتیم غصب مکوا اچھے مسئل تبول کیمی رکا اپنیمت رب سے قرآن دے بیان کوا سورت کے بیان دنبی علیہ السلام و ترقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک و وضعنا انکا بذرق اللذی انقضو ظاہرک و ربعنا لکا دکر و انما انما علو سری عسران و اذا براغت فنسا و اذا براغت فنسا و اذا ندی پرانیتی من نتاشی نا ترجیب قرآن تا علیکم من نتاشو نم بوجی تا نم بوجی رکد امتنا کتاب مثل فلا تکونن من الممترین ما مرکی صورتی نسکن بیان کرو چه قرآن که ختاب پیغمبر تا مراد تا مراد تا مراد لوری تا تا همان گولی تا هورا دیتا کنے نو ختاب پیغمبر تا مراد تا مراد من سين تاسو آزادکار ابوجم د ننلریکه اخیتا پیغمبر تا له باندې تاسو تاسو سینا ابوجم د ننلریکه بوجه سوچې زبسه کین ما کوم ته تږی من کتاب ولر ایمان مانم چلو تا ته پته نه و چې زو سبيان سوم نو الله دغه بوجه ننلریکه استرا ابه که ما ته ښه حنا اپور د کوم تعالو بیان تا 포ټم کوس من کې ساز ن سره څنګه څنګه نه څنګه سره څنګه نه څنګه نو کله چې پاریش و د تبديل نه الله تو درګه بیا راي دوست الله تا شوکا صورت کې تلګيب قران کا محمد اسلام تا وافدان الحمدلله دونکو پاج مګر دي دوا کوي چې پرای پخیرو نو سي زمبادي بيماران دي الله شفا ورکي زږ بعدو حاجتونه دي الله غي حاجت کړی تم کسان کي دې درس کي دلنگر کي امداد تعاون ڪري چې الله غير اجر تو دنيا او آخرت وږي سبا ان شاء الله شپک بجو نه رواني به شروع کوم چې وونه ختم شي کبا دي کسان دي چاري دي دي تاسو سو کسان چې زئی به سړي بنونو تړي یا سار نو تیار به سړي وي کته به یا پورې کې یوه ځان تاسو به کې تاسو ما خوشتان دل ټول مرګري راشي درځګا حضرت امیران خان خاراجي زبا امیران سره خبره کوم نو مرګري کوم کراځي صرف 10 منټو لپاره امیران موجود نه بیر پرځ او غایب نه نایبان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أفن التطوين. ثم ردتناه أسفل الصافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب قبعه في الدين الله بحكم الحاكمين سورة التين مخی صورت کے ان شراح دا صدر بیان شو جا اللہ آفرمایل که ما اتاز سینہ قرآن لازا رکھ رہ. او اتاز رکھ ما قرآن واچو تو پدیر صورت کے امسلح پیش دا غی خلقو جا غی دا اللہ پدین کے کوشش کرو او سلور مشران بیانیں ذکر دا زائع امرات تا نزائی والا مکان امرات تا مکی جين عربای کې اونته وای او زیتون اونته وای سین عربای کې انځرو تا وای اتور سی مين تور د خدای روم دی او بلد امین ما کم ازما دا سلون زین الله صورت کې ذکر کیږي یو لفظ تین اځین لفظ زیتون ابراہیم علیہ السلام اراکی پیدا او کرے چی نمروز اغورت اغورتو قوم او اللہ بچکا او دا نه بعد دا غورتو قوم او دلتیار نو نو حضرت ابراہیم علیہ السلام حجرتو کن شام کی چونکہ دا چیزو نو دیرو جو کم زائد ابراہیم علیہ السلام مقام شیو آل تاکہ زیادن دیرانو نو اللہ غضائی دی کرکنی مراد دینا د غزا مالک خوشی دن کے. یاد کړي شاید د ابراهیم له اسلام او دا کار او زيتون اphony دې ټکم ځای حضرت عیسی الله اسلام په راشه او اترسینا اگر تو کوی ترس پر کې دن کې ټکم ځای کې حضرت موسی الله اسلام توحیش ویو او بلد چې چکندہ کے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدہ شوہرے دا صلور کسان ذکر کئی کہ انسان جد جہادوں کا دنیا کې حکمشی شکا او یاد کا اگا صاحب لتین ابراہیم علیہ السلام یاد کا کہ ابراہیم علیہ السلام سنگ جد جہاد بادشاہ تیل اشتیا ہوئے لیو صورت بقرہ کی ذکر شویدی قوم تیل اشتیا ہوئے صورتي انعام کی ذکر شیری پلا سره مقابلہ کوي وا اپا پلاي رث ک صورت مریم کی ذکر شیری ابراہیم علیہ السلام اون دوی باندې چاړو کیسه صافات کی ذکر شیری ابراہیم علیہ السلام ول بیبی او بچی د مکې مځمې خوځ بیابان کیږي خو دې ابراہیم علیہ السلام ملک پر خودو نو انسان تک خود جدو جہا جہا جہا تا دا اللہ دین کسو اکره پیغمبران تی اللہ پر خلی دی اور غیر دور جدو جہا جہا نو تا دنیا کسو اکره یاد کا کارنامی دے ابراہیم علیہ السلام تا چا تا رشتیا ہوئی لچا مقابلہ وکړه اکرہ اور تا سکر بانی اکرہ اور تا دنگلیو زیبان چاری خوا چا اللہ اور باز بچه پیخو دیو، اغازوان اخدا، اما شم بچه، شا اللہ ورطا اے پریرہ، منسان تاس او دویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چٹو رمر کے واضنوں کے حضر دین کے خرچ کریوار، او درین حضرت موسیٰ علیہ السلام، جزنگل کے رانوانو بیو اور سلوار، اگر ما اول لدر اچراغن اللہ ورطا دا تاسو لاله نه نه کولای دا څالو چې خواه سره مې hộiږي جنگل پاتې را نو جنگل یې هغه څو غره پیدا شو او په وروسته له پخ وساله السلام خپل دی د لیزلو چې پاتې را انسان تاسو قرباني وکړه او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل کله مې د شخاندار څمل کې پرهول کولې پرهول انسان تاسو قرباني وکړه ریاض جیانی که اشت ده سلو رکسو پر حالاتو د دهی حالاتو گو را سورا قربانی دینیشی بگی دی دادار دے پیلاو را قربانی دے انسان اطا یا خیصدہ جوڑ کے پیرا اشرف المخلوقات دے لیکن کرا چتا دا اللہ نا فرمانی اوکرا او کرا چتا دا قربانی اوکرا نترد مخلوقنا د دے شے لان دے لان دے شے دس بین چکنا ساد الله دین ته شاکر او تا ذالذین زرونکس نو ته انسان لاندې لاندې خلګوشیس یا صاحب دین آیا کا شاهد غونه کوئی تر والا اردا بنلې مين یاد کا کارنې د دې انبیای او انسان ته الله څخه لکه ډیر کرے اشرف المتقات نوڅه به تازه نه نوکا دي تاسو تر کې ستاسو رات او کماندا قلب پرا کړی دلته ستاسو شي کولای تاسو دغه انسان نه تاسو ان کته ورته ته تاسو اصله صاف دین شي په دې دنیا کې امتحان ته روم هغه د نړۍ کې د الله دین دیانو اده پارا بچن څکوم عمل یو څنې عمل هغه چن دی عالم مزیر دی عجربیر صاحب نسی شید امادہ کتالا که درو جن کیا ہوت رہتا پکیامات صاحب فما ہوتا زبوکا کتاب آم دے کم یا اشیر ہے که درو جن کئی اغشیر صاحب پکیامات دار امیشار میں مینی کرسوا اور کم یا اشیر ہے کتا اپدے امادہ کتی درو کو آیا اور تو تیار یا کم سبب دے کې تاړونکی مکذوب دین وګړو په مانه کېږي ګا نو کوم یو سبب دی چې درو مکذوب کې تاړا یا په کانه پوځيږي تا هغه محبت په دنیا لري تا سستیه نړیلا په څ سره کوم کېږي د ځی کوي په څ انسان آتا دنیه کې جذباتونه سره انبیای رسول سلام سره قرباني کېږي انسان آتا دنیایي کې تکلیف بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلص حلط الإنسان من على قطرة وربك الأكرم الذي علم بالقرم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه السماء إلا ربك رجعا رأيت الذي ينهى عبدالعزات والله رأيت إن كان على الهدى ومرد التقوى رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنا الصامد للناس كاجبة خاسعة تلی ادو ناديہ تنا دو زبان یا صلیلا تو هو دا صورت لږه صورت ته د وارد نزول موږ یې اسلام معنی کې الله قران را لګو موږ دا قرنده صورتو هغوی نوږي قرات کې هغه څلور مسلې بیانوي چې ټول اميار اسلام په الله را لګو یو دا نا حکم منل اده ایمان پا قیمت او درین اللہ کا منقاط تاگیدار او سرونم دا اللہ پیغمبر منل دا سرون وارا ذکر تی او دا تیو دا اللہ کتاب و للا دا را لکن کتاب چولو لے نو دخراک کتاب چولو نو پمودا رسو پوشی کتاب چولو د قیامت ایمان باندې مزوچي که څڅرګي دی وی نو دیوال بوي نه کنه بوي نه اوغو بوي نه څڅرګي دی نو څه بوي نه ما تطا شي لا ده چې قرآن رسول ضروری وي او چې داو نو وي نو څه مطلب باندې ورته او چې دا نو وي چې د خدای څې مثال ده چې د اتلو خدای د نړۍ قلم پلاسي د خپل ځخت مخه وصفه ته لیکي دا دینه اس پا کار پاپ وکي خپل پيشي سره پلاسي نيوي شي په فوټري شي یا سپا بي ني یو ذات سره مجدد ته بغیر پاپ وکي مخلوقات کی ته یې په پاپ وکړ کړي نو زه الله دې په يندلو اګه قامت دا پیغمبر نتابی جارا ہے اول شیح قرآن دے تے قرآن خلو لے چونکہ دا ذریعہ وان نو انگریل سی جمن کرا گئے نو اگر دا خیال اگر دکھ رہا ہے کد آخر قرآن دو نو دیل کی بار دا ازادہ ہے مادہ پہ رائشی دیل کی بار جدجاج کوشش پہ رائشی نو راتنوں سرا اگر پر امن کی منطق و فلسفہ ہے شاید چاہ جدادیلو یلمونی دی او دې لپاره واجب وځو اپا باندې ولګول یو څنډه قران یې 30 تاریکه دا ادرو کښ پر نه یي و کړي او پاجي خاتمو کے بدره ثاني یو خانه کې ملي کې شریف خلک چې خانان زمیندار یوه مې کې درمیانه خلک سرکان لوار او دې مې کې لامغه خلک رزيل خلک رزيل وفات کې چمار د قران mula چې قران کې دا په نوک د پټلای په په دا د نورو نه جنات نه دا به د جله 20 د پښېده د جله 20 باندې زو هغه د ټولیدو یو دی کلیکله قرآن وحالله تعالی شوه نو یا به غلط دغه مو کوله تر آیا به غلط سمایې مو کوله تر په دې ڈای لپے خضل کے قرآنوں سے رشید سن انیس و چودر کے پدریلی کے بعد اقل مند خلق کو ڈای سوشیش کرو جدے ملکی من قرآن جاری کو کہ قرآن جاری شی انو جدے ملک اسلاب ہون شی اور دا ملک بازاد شی جدے جائی مولانا فضل آہد آجی تو رحمت اللہ آرہ ورطا ہوئی ڈای دا ملک سوشیشو چیز ملک قرآن جا دیشنی او اغیر حضرت شیخ الہن لداللون دیبند صدر مدرس اور مراقات کرے ہو جا تیش شیخ الہن حج تیتن زیم محصر تلے ہو نو اغیر زائی کے جاتے اس وقت کروا چیز ملک نیجات از ملک زادی او قرآن نمیشتے اغیر زی ملک دوراؤ کا در اگر دریت اور درس جون قائن کروا فاغی کے دا ہے جا تو چی اغیر زائی قرآن خل. با د خلقو دا دیتا آون که اغسرا چکم خلقو کی اگاده جب جهدو ناغیم دیتا آون کارو او دیر ری کوشیش کرو لیکن لگ یرد پاس دا آگه دا گرفتاره وارن انگلیزان جاریکو اوصدایوالا پانچی مقرر کرو جرم ایداو اگر دی منت نا حجرت اوکرو اما منت لکی لیو سیداو اگر پر قرآن جاریشی نظمات دے ملکی نشم پا دکھے رہے دائنگی پا دے ملکی جو پیر افتدار ہو داغی شکرانے داغن ادر نیاز ہو اور داغی فتوہ قرآن پا دے ملکی جاریشی نظمات دے ملکی نشم پا دکھے رہے نمار خلق لنگر لگ تیتے رہی نظم شکرانے رہی لوگو اخلق تابی اتاریشن کے دلاشو چنیشتے دملاد کو جیشو تدا لیکن قران جاری تھی نزول عمل کے لحاظ میں شروع ہوئے۔ ان پدی میں کہ تم جما ذریعہ نماز پڑھ دی لیسی۔ زخان نو آزاد خلق پیدا کیږي جما خانه کے کلمہ نے۔ دراصل وہ انگریز پیر ناتع و ملا خوانی دراصل پوری متفق ہیں کہ نور کتابوں نے آذاب نه شوی اوسم چې مدرسې کې دې پرې عمل کې د پای کې قران مله راځل زه خپل په نامه د پاره ازغان مخور د پاره شوې ترجمه پکې شو او کوی کی نه کو قران استدای چې د موږ سره نه په خدل دغه قران اثر اسکار هر دې مړز د ځانه کې تپښې دم دغه زمانه کې یو تانیدار مې ته په وې د دې زمایږو سره دغه څه کوله کوی ملیان نون کتاب رو رو لئی نتابع سوز کرے جو قرآن شایر امیانو کا عطا ربانو کا اتدا پریرہ دعا جرم لیسا ایدھے دعا اور لوئی جرم ذکر اللہ علم بیا وئی اکرار بسم رب بکر لگی خلق ملیان کے عسم ہون یہی کتابی نشتے مندرسوں کے نفل کئی وہ قرآن تو نزی کیا کہ قرآن زکی مزید ملکنا یک دم رسم رویاء واش سکنیگی یہ قرآن زمین عمل نہیں سمجھی قرآن شرط عمل سمجھی قرآن کے دغلائے مخلوق فرض میں مفروضہ کیا تھا یا خواہش تھا مفروضہ بڑا کیا تھا وہ کہ اگر پاس پا بکارت کی تو سوج لیدل کی وضو اور غسل کی مختلف صورتوں میں کې څنګه قرآن وي نه غوايي هر مړي نسره قرآن لږه په بسر دږي دا نو سرګي شه او د ځاد کې بغیر د سر غریدل کې هغغله بغیر د ځاد په وحی کار کوي هغه تقراي نه شي لږمړي کشن فریا د کوم دا نو سرګي نه شي ځکه چې هغه څنګه کرام اجازه شه دا نو په لا سرای کا لا نيشته لږه هغه ته او په دې څور منې په مرځ سره نظر دی په مرځ سره وردر دی نو چې په مرځ سره نظر اوریدل لا نو به تاسو فریاد چاته کې بیا وې څو او دې من کې غلط روايت خلقو پېښېږي احاديث غلط یو حدیث کې راځي مام الرجل المسلم يمر على قبل اخي المسلم كان يعرف في الدنيا ما له الا يعرف هیڅ مسلمان نشته جب وہ قبلستان تیری جی مرے بانتے سلام واجئے منگر مرے ہو نی جو دے حضیث راوی عبداللہ نی صمعان دے محددخین واجی جددد و جاد در رجیز دنیا کن ری پیرائش ہوئے مالک واجی صلاحان کردی دنیا احمد بن حمبان واجی جددد و جاد بیمان نیشتے یحو المیین واجی جید اس کیا خبرانے سے دا حضیث دے. دا راوی سلکو پر خدا راوی حضیث کے لازم دا انگی غلط رواجی که چاې قران او حديث وي نو دا په غلط روایت او عمل نه شي اسلام خو شه قران نه لري په بزرګې او چې له کښې نه لري قرشه بلکې نبی رسول الله دا انتظار دې میقام کول کې دا قران د پکه مراه چانو باندې وهل کوراندر څخه شروع وته او صحابه چې قران روزي سمایا کې راته صحابه وځاتل دا نیوی چې راغی یو چې له او خی را له یو شی خو ته کوي نه په لون دا کورس ته ځي نه دی ورنګه شه قران او چې قران امر وان اتلوه قران زما کار بلې چې د قران کین سورته جمعه شیوې ولذي باث بالامین رسولان امیان او دنه ګر نه ولا بل کېږي کوم ځای چې ما چې دایته قران وای لکد من الله علی المؤمنین اس بعث فی رسول ما انسانو ته پرانبر میراله چې قران ورته وي دایني دې وای چې چا ورته وي دایني دې وای چې هغه دې انکه دې دا څا تکرار کړي دي وړي وړي وړایې جمع کتابه له ته پخښالهږي دغه کتاب دغه اوسم خلقو قران په خوله نو قران لا واسته نه کې لسته ان دې لرته ایمانسته نور چې نو لسته زړه لاړم د یاد یاد کې اقرار د رب کل دا الله کتاب ولر دا کتاب دروش نه ده دا کتاب سبق د نجات قربت الله لري دا کتاب نه له نوسته نتیجہ اجازه څا چاره کوله زړه ته دعاونه تر بندګوان دی دعو چې چه بامرسرد آغنو نظر تلئے بامرسرد آغنو ریزر تلئے نظری و تدعو خیل چنا آوری حلکت تا فکر چه اچول و رقع و ریزر دعاو اور توقع محتاج دعا دے خیرہ تو کسواب اور توقع و دعا کم چیتا چیر آگلی چه تمری لعذاب افت اسوال کو او پلے سران گوا که سره بغیر دالانا مفیوط سویج کرا مدد شرعه رسی یو خوظایر ناسه ورطایر آشان اپنو شدتا ندای اصفاب او دلان دیجئے های او سره حاضرنے لئے آغت واج وما تواؤل قافرین الا فی ظلال لهو داوت الحق ما لا چغل لائت ضرق آورم ضرع مدد کیگی مدر راست رسن لهو داوت الحق زمالا چې دغه راځي چې موږ په اړه چې له راځي د سمه یې قرآن وای و ان تذمس کلهه الہیم لنا که یو ګوزاله یو مصیبت و الله چې وای لا یمن من شی ان کلو کان را قربا دته زره لشي اگر چې دې نیکی یې غنی کیږي اوسی دې په امامن ازل میه دوی دیوال جات کافر دا نه څو دي دبي دا معنا پرمغس کئ بابا را ورسی من ازل جات دنیا کافر بنه څو دي وہم ان دعائهم غافلون او قران وای چې دا واجب دي نو دا غا عمل ور باندې وشو که کله دا عمل وکړه نو دا غا عمل ور باندې وشو نیکرمه چې الهي غره نشو دا قران خې دا بل شي نه دی دا رنګ قران سم فرمان شا چې پیدائشه نو طریقه پیغمبرو سنت وی خطنه طریقه پیغمبرو کا چې واجی تلقنه پیغمبرو کا چې مرشي په پیډا شي نو تل سره په نمبر نه پیژني دا کوم کتاب کراوي دي چې په جماعت کوم دی او خپل ځای ته راځي لا او صالح راځي باندې وای زه نبی عليه السلام نه بهتر شو کو چل ته حج کرا نړلایږي یا انک پیراشه نه او صحابتي کرامر څخه کرا شي دي باندې وای ته نه کې غړې چه پیغنبر اللہ کو جرح راوڑی رایتی دا حضرت و جوا چه زمان دم آشون خیر تیسا رضی اللہ رستال آریشی نو دایت تحنیق لچاتے دیو زارے ترنگرے خدے نسالی تے علاو ای پلانتای بوٹیوار کا یا خل اڈرائی ناغیتو ایتو بوٹیوار کا چکم سنت تا ای کل ناغیت رے او چکم بیراز تی ناغیت پر آر پیدایت پر رسم بیادین آباد دباکي سنت دا حالت طریقہ دا جگہ موږ جمع کئ او چې ما کې د نور څه مخه راځي کولای کی نو کا په څیندا میرا حالت طریقہ كما را سنت طریقہ دا چې د جنای پلا سر روغ هغه باندې کا ته او داله پراتروه و نیکا کړي څنګه یې ورا نو د جنای واځار به پردیسه ریږي چې ته داله کوخه یا اول آلہ سے شداری رو ایتے ہی نہیں روشے دا دینیر دا نور ریلی اور دا دو ایلاس سہی کی گی دا جنبی والی کے دل نسہی کی گی سکتے چیرے اخد ایک کیار اجنبی سرے پھلی نداغا نیکان سہی کی گی مسلہ در والی بردی جنائے کی چراغے بے پردی لکپنار تر رور ماما دا چسان لی ندائی ایتر سرے نخشالو لنپارا د حالت موخی کې تا یا د حالت مه ما غي متضر وایته دین وروسته نو دا تاسو ته دااند څخه تاسو ثاني شه ايمان سره څنګه په دې متفق حرام دي ايمان وني فوي څنګه جايته متاری کاوشونه کله یې مال غلطه کله قران ذکرایته په پنې کا په دې او بیا پاګي باندې او ځا شیخ عبدالقاض الجلانی احمد اللہ علیہ کی کداد عبادت و نرے نوالا پیسی پر کورتا اجرت پر کورتا دعنو قد اتفاق دے کہ کم شیخ دہ اللہ در ازاد پارے کے لیشی نو پاگے اتفاق ماندے اجرت اغسر حرام دی یو شیرے اور یو سرے کی در پارو رب العزت در رضا در رضا در رضا در رضا پوځي باندې متفق دي چې پاره اجرت حرام دي زميږه مزرب مشهور کتاب شرر سیر کبیر جلد 2 یو څه 10 لټوي چې په دین او په عبادت اجرت حرام دي آی عبادت دارګه اسنن اور متوجاع یو څو دغه سم صحه ایو څو سنن یی کی که حرام دي متص پارسن کې چې کل تعات یتصلها مسلمون په تجارتو علیه باطلون هغه دا د هغه د الله رضاده پاری لکه امامتی شو باندې بکید راوی ختم شمری پسی نو پوهه هغه څه حرام دي نو دا که حرام کین نو ثواب وشو تاسو د نو نشه دائنگی مخل لیبن الحاج دے دائنگی کن کری بھی سراح حرام دی او مخل لیبی یوصر تیلسا مصفا کے یوصر اجرت فدین اخلی لکا پیمامتا او قطراؤ ندا احانت ردین دی دائنگی اجرت فیمامت اشباہ و نظائر فقانتیش فارسا مصفا اگو حرام دی مخلی ابن الحاجی کری کہ ایمان سر ارام قرار شد یا تنقام قرار شد ما با پس نوذ باطل گئے جسر نہ ملدی ہو نشہ اسی دکھائے ہے ایو قول فقاعدہ کنا مسرو دے یا نے اثر فقاعدہ وای کہ زدا اخلاص نشو ملدی رسپ نہ نشو با اگے تصویر کرتا بھی درے سوا اول کے کو کو ذری یوسب یاد او دا دغه دا ما سمه سمه چې یو وای دا رنګي مجموث رسال نشاني ګر مرقات یو څل آیات تثیج اساس همدارک په تفسیر د شریعت او د دې ځای به کول لیکر کړي چې لا ایجوزل سجاره راغلای وای کی شي من من تعاله علنګري دغه وسلور د دې یو وای دا رنګي پور تبی ذکر کری دی امام ابا حنیفر احمدلالینا تیدا نا روا جی دا اٹول کی کابو ناشی رم غلط دا اٹول غلطی غلاو کی نو خیط خواب پتے ساتی غلطی غلاو کین رخلپ خونے پتے لی پولیسنا تاہا او غلاو خیط اکدہ دا اینگے جیغنو فیقہ ہمسی پتے کری رہا قرآن سنت پتے کری رہے دا اولی دا تا قرآن نو دستے تہ قرآن لو سے متو پویری بعض سن دا بنتی کہ اللہ بنا برگردن دیو قرآن کی سرکارات کے اللہ فرمائی دی ربنا اولائے ظنونا ازلونا اللہ ذی ملانو نے گمراہ کڑی فاتہم عذابن ذی فمن اللہ دی چن عذاب ورکے قال لکل ذو لکل ذی اللہ اس وئی ظالمہ چن ورکے دنیا کی وئی مولا لفر کون کہ قلم گمراہ ازی نہیں او صالح دغه چې اندال کوم چې ټول دې غلط او ټل دې غلط پسی دا له قران نه زکه سدای نه ویل چې تاسو قران ولولین کو چې له دې ولولین کو رانګي جهنم ته چې کله نو تو د ځحال باندې پوښتې چا یې ورول وقالو لو كننا نسمع او ناقن ما كننا في صادسئ جنمیان وای ها ای مو قران نوریدل آئے کہ زن کو قرآن پور کرے دائنی دیولی کہ ماں انگلزی میں ہو رہے دائنی دیولی کہ ماں چھنے نوک کرے دائنی دیولی کہ ماں پران نوک کرے قرآن کے سبب دا دا ذکر کرے کہ کتاب جنو رسے اور زمان کتاب بانی عمل نو کرے جن اتباع و بربات شوالا دائنگے جنادائی را دا نخلاب دا سنت سنت, سنت طریقہ دا را جمره به هغه اوږد لومبای کې دا به پردي د کضیه شو، پلار شو، رور شو. دانګي پرده برابرې. پیدا پرسونې کئ نو پرسونې کئ چې عقیدې د شرک وا خپل تیرشرام وبخو. دا تیرشرام له ځوالته. یا عقیده د شرک وا او پیدا پرسونې کئ او مول پرسونې کئ نو ته له زرادو اغوان نو څه. یا جنازې کې کوم خلاف داگه دویم جن سبای اصل دریعا چاہتے او داگه سبای اصل ویس کی ذکر کئی چه کلا جنازہ اوشوا نو فورن مکتا تک لئی داگه جامی رموز اول جن سبای اصل سلور کنزو ذکر کئی چه جنازہ نو بیاب الاسنم پور کچے فورن باقید داگه شرقای شرق یو سن یو حتیا جلدی اول او ذکر کئی چه فورن باقید کنیہ ززاہیدی کی دیمام ابی بکر نے شپک پردن سب صفحہ کے قور ذکر کرے رہے کہ بیابنیس آریں گے شامی شپک سوا شپک اس کے ذکر کریں چلاس بنفور تک کریں دال گے دا حلوائی قور کنیہ کے ذکر کرے رہے دا شمس اللہ امام حلوائینا چاہوئی کون برکت اکتے چیز فیتاوا سلاجیہ جو سر غصہ ذکر کریں کہ سلامو گرد علشب سارے دل مطلوع فور برکت خلاس و الفتاوات جو سا او پندگی دکر کئی که فور ما کتخ لی مقصود کی رکی لیسا بادر تکمیر را ری دعان دیل جل سرون شوی تا مصفا که کلا سرون تکمیر شو نبیاد دعانیشتے دیب او فور کتخ لی دارانگی مجموت رسائل دماران عبدالحی اگلی کی که دعا پاسده نمکلو الاد فور کتخ لی او ایسارے گے بنا باگئے مظاہر حق کے لیتی جی جنادہو شا فوراً کٹ باقلے دا یو کتاب دے چاگا رکل دا تول دے بایمانو پتکڑی دی او مخلوق شاید گمراہ کرے و تواسرے لے اے بادت باگئے کی پیغمبر ہوئے لی پیغمبر ہوئے لی فوراً کٹ باقلہ ہمیں او سے بادت نیستے ضرور تو ایک شواب لیکن تب پلنبائی کہدہ چینہ سرور رسا تک او دا عبد و رسولون و نبادوه اللهم اصفل لے نفقاوه اصطابوه برباد شو ایساو بسو دا درود د زائن دے درود توکا جا تدا زائن دے دا ایلالو انو دا اللہ جنو تباو برباد شو او دا وجا داوہ کتاب انو لکتے سو دخرای کتاب انو سو انو لبا تبای شدے دے بلکہ کتاب ختم شو ہار یو شیخ ولو تباو برباد او ہار سے خلاف ڈالنگی مرشد و ایدنبائش پا بی سبتی دا مونگوی داگی ساتھا تایمی تخبر کیا پیغمبر خبر ہو سکتا اورا سبتی اللہ خبر دکتا کیتوائی دا فقاہا قدر طول متفیط دی چید مری کور کے دعوت دیرہ کے لدرے رو دو بخوراک نیتی گی متفیط کا حاکم کے حدیث ذکر کرنے جلد دیم صفت دو سو عجش نیتا باګې د نیما جاء یو سولواله سمه صفه چې دا به ورودی مصنف یې دی شیباز یو سوله څو منتق خلخ بار با د احسان من جنایل صفه یو سولځ دوی تسلیه المساعد او سبب اندازه شو یا باګې نکلي دبن پدانا 3111 لسی په دې ټولو کې د د دو مری کور که تردریو رو دو خراج از آغا پا درکی حرام دے نو ته حرام که دو مری که رسی حرام مری نجاتونی اب اے حضیف دنو جن جو کرے رہے دو نبی علیہ السلام جنابی علیہ السلام او جنابی علیہ السلام لے روڑائی کرے وقت فضبہو دو شاتن نبی السلام لے کیسا حلال اور نبی علیہ السلام را او اگر اوڑایو خرر ایمام ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ ذکر کہی کہ نبی علیہ السلام کراؤلے ہو اور جنازہ کریوہ نوزدار سوئی کو دعا سب ندقہ حدیث امام بن نزیف حدر کہی پککل کتاب سب اپنسر کی امام بنی خوئی من اصاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنع لو ت آمن فدب اہولو یوسری نبی علیہ السلام نے روڑائی کریوا مرینور کو روڑائی کریوا بل سری کریوا ذار قومن فضبہ حضرت تلیو جنازی لہا نچوا پاس رہتنے یوسریو روڑائی کریوا امام و نفاع یوسل پنزوس کی فاسکتے جرمی سدا اتدا کیا دا حدیث امام و نفاع شادر تعاید کرتے سلورم جل سوا یوسل کو دستے کہ نبی علی اسلام جنادیل تلیو دا بلکیم خدیوالا رو رو رائی کریوانا دا حدیث پدرین صدای کی ابو داود ذکر کری ریس اسلام لیو خدیر رو رائی کریوانا دا سارین خدا چوا آتا میں صدای کی ذکر کئی آگا خدیر و سالسا میں صدای کی دمونی حدیث سنگ رو انتر رکھتے دا پارا دو رائی صدای کریوان صدای موجودن و آگا خدیر حضرت قوی صدر رائی کی آ ما تم سلاي جا راخده اند راځي نو څارلته یې سلاي کې م رسول وې دښه دا کایته ده پاره حدیثه کې مرتبه وبرباده شو ډر ډرایور کې امري په څیر کې ودا 7 دین ده سبا چې پیذر کاته موږ توه ادا ثواب ده پنيتای کې دواس ته کې دواس نه خلاف بخاری کې ډیر ځای ابو بردان دنیار دې په له صحابه نبی علیہ السلام حضرت تقریر اکتو دمید نمت کے کہ مزدوشی نتاس وقربانے ہوتے ہیں اپنی وردہ پاس ہے وی حضرت زمانگ آوانڈیان اجزان او بچی میں او کیوں نظر کے راکسر نماغ قربانی ہوتا ہے اما پیسہ نبی علیہ السلام حضرت استاق قربانی رکھے استاق پیسے چلے شاہ تو کار دا چې ته دغه په اړه دا موضوع دی د هغه قربانۍ کې هغه د یو څه قربانۍ کوي حالانه چې نه قران صحیح وو خدایوږي اوخري لیکن حضرت اجازه قربانۍ نه لیدل چې دغه سفیرات کنا مې پوښتې وه چې اګه عالمانو دا جوړته ان کې څو دا کاه فرات نه شنو مره قبر څو درو ینه تر دین پره خندا پر دین پر اول دی مسلمانان و مال کب د صنعت دی پیغمبر روان کب آتا اول دی خنداج و رکھا دارگی ریمت کی بیرات اور رسومات کی آداغِ ازالا پتازا فا آغتو کولی جی قرآن ہوئی جی قرآن تنیجی کولے آغاج اس تا خبر دے کتاق توائی دو جنہ اللہ پر کتاق کی زور لگو لے ربی آیات نازل اقراط اسم ربک اللہ خلق والولاہ فا امداد دا اللہ دا اللہ کتاب بسم اللہ کارا را قرآن و وائی رادا فدر اکلا دی گرر پا بلکر را را را را شیطان دی که کار کئی شیطان قسم کھول دی عراف آدم اسی پارک را دی لَاَقْدَلْنَ لَهُمْ سِرَاةَكَ الْمُسْتَقِيمِ اللہ تاپ قسمی تیبا نم دا قرآن مکاما نبیت لیدم قرآن تا با مقت کدی عجل دی دی شیف راک لدی او قران ته به نه پیلل څومره اکینو به دی مقامت پر اعظم ورسې باچوم داسکه سړيات ګرمي ده داسکه تامي باندې باندې د فقیر په طرف را ولا تجدو اثرون شاكيرين اوته بل موي د خپل کتاب تابعدار قران ته به نه پیلل نو اللہ دا پرای ننګ واک لا اراشاد الله کتاب اللہ اغه الله چې پیدا کړي انسان دغه لرينا په پیدا الله نا وینا دبل چا کې او الله ربضا عزت اون کې له الاکرم اول الله پر سور قران الله عزت ور کوي الله چې تعلیم کوي خدای نه کړي د انسان صح کولی کړه قلم اللہ کلم فیراتا ہی گلے اکراث